jag heter som Johannes Finlaugsson. Jag finns på Twitter, ni får gärna följa mig där. At Johabbe heter jag. Detta är ett ganska speciellt avsnitt. Dels så sitter jag utomhus för första gången. Vi får se hur micken klarar det. Men det ska nog gå bra om ni hör detta. Sen är det lite andra firsts med detta avsnittet. Det är första gången jag har mer än en gäst. Jag har tre herrar med mig här. Och det är första gången jag pratar med någon som tagit på sig palmemordet. Det är nämligen så att jag sitter här med Morten, Mattias och Petter, också kända som Promo Supreme och PSTK, männen bakom eh, låten "Jag sköt Palme". Eh, Välkommen. Tack, tack så mycket. Jag. Ge ge Jag sköt Palme och sånt kritiskt. Om slutet bara visste det var luttrup som sköt statsministen för 12 långa årsen. Glöm PKK, glöm polisborden. Ja, vi sitter på innergården här, eh, hemma hos mig, för att vara så gott väder. Och eh, Måten käkar lite. Mm. Potatisallad. <laughs> och toffee nice och Snart blir det en liten cheesecake. Till efter. Oh, oh, mm. Trevligt. Vi ska gå igenom lite formalitet när vi kommer in på ä, det ni är känt. Och då tar vi vi tar väl i ordning. Ä, kanske i ordning ni kommer in i låtten också. Och då är det väl Måten, Mattias, Petter ordningen. Mm. Tror jag? Ja, det är möjligt. rätt ä, Då börjar vi med namn. Morten Ed, Morten Ed, Mathias Lundisén, Petter Stenkvist. Har ni några kända alias? Promo, Shell Criminal, och Mattias äh, Supreme, ja, Mattia, från den tiden, <laughs> Carlos Kanon, äh, med PSTQ och från den tiden Piotr var det va? Nej, nej, jag hade inget Allias då. Det, det roliga är roligt vi hade ju inte dem aliasen när vi gjorde den här låten. Nej. De kom lite senare, men det var ju vi får klara nu kända alias. Ja, jo, jo. <laughs> ja, ja det finns ju flera. <laughs> ja, ja, ni har en ganska fler, ni skäms över tidigare rapman. Absolut. <hör> Råda råd upp. Nej. <hör> Jag heter Skitt. Skitt. Skitta mm. promo, ja. Mm. Mm. <hör> ja, men Skitta promo var ju... Övergångsperiod, för att inte förlora skitfansen när jag inte skit, s k i Så, att, så skit, man skulle tro att det var du bra bra. som gjorde liksom alla de här mellanspelen på wu tang -plattor. Nej, jag, så, var skit, jag var besatt av eh, ja, av bajs, egentligen. <laughs> det... Och, eh, men eh, sen så följde det sig så bra att det var ett, ett ord som fanns inom, i hiphop. <laughs> Av en annan anledning <laughs> <laughs> Mårten, du gjorde ett fansin på den tiden Det är inte många som vet om oh, Nej, vi kallar det inte för in, Det var ju en graf, en tidning Ja, men så här, efterhand var ju ett, ett fansin. Ja, kanske med, Vad heter det? Med, med uh, Code of the Streets ja. Och du, när du, du gjorde ja, vi... Faktiskt en glömd grej vi både, ja, vi både samlade bilder liksom på, på graph Och så ritade jag serier mm. Där var det mycket bajs mm. Och så var det en av de mest kända poliser, bajs. En av västerås, poliser som jobbade med graffiti Han var ju typ huvudpersonen va? Eller han var ofta förekommande vill jag säga. Mm. Mm. Du, var väldigt, du var väldigt nischad alltså Bajs och polisen det är ganska, mm. ganska smal mm. eller, eller så här. tidigt sattes Det är en liten kategori på, ja. på internet Ja visst, men de är, de är lojala fär alltså. De står hittar det men det var det var ett form av polishap, vilket kanske inte så nischat eh, nej, nej och sen iceet eh, var för att liksom verkligen förnedra <här> inte för att jag tror att eller, jo, jo. Han, Harry Svensson som, som då var polisen i serien. Han eh, hade faktiskt läst serien. Det sa han på något förhör. <här> Utehållande som att han hade blivit ledsen. Ja, jag tror det. Jag vet inte om han sa det till mig du, eller till någon annan. Hur gjorde du rätt ja, men Han skulle alltid så här, spela ledsen han var, jaha, för att jaha. få folk att erkänna. Jag. <här> <här> <det någon> <här> jag hamnade på någon det blev lite Sidospor, men när jag pluggade journalistik för några år sedan så var det så att man skulle skriva ett referat från en rättegång. Så bara gick jag till tingsrätten och gick in på det som verkar roligast. Så var det förolämpning. <laughs> det var det två poliser som hade anmält två typ 18-åringar från studentfest. De hade ropat Einzweig, nazi, polizei. Mm. Och de berättade att det var väldigt sårande för dem att bli jämförda med nazister. Mm. Men var det inte att, någon som blev fällda för att de kallade poliser för kling och klang? Det har ja, ju varit den enda gången någon har blivit fälld för att de har kallat polisen nånting. Ah, jag fällde aldrig upp det här. Jag antar att de blev friade eftersom det kändes väldigt tramsigt liksom. De hade fått ett brev så att och ett och deras student Och var just det, detta hände. De kallade det till rättegång. Ja, men ni andra, er alias, vill ni hålla för er själva? jag har faktiskt inte haft något annat. Nej. Så tråkigt. Det tror jag inte på. Ja, jag, ah, jag hade en annan också som heter, jag kallar mig Wacko också. Mm. Men sen sa många att eh, Michael Jackson kallade sig för det, så då vill jag inte heta det. Men de roligaste är har ju Tommy egentligen, som han som inte ah, har det. Han heter ju Gringo Tea och Mellow Tea och Naughty Tea och sådana där grejer. det Naughty. Ja, han är sjukt Naughty. Alla adjektiven kunde komma på, T. Allt utom ice. det var upptaget. <laughs> ja. Var och när är ni födda? I Västerås Badelunda församling 1976 ja. Och jag har också skriven Badelunda församling 1978 Jag vet inte Var jag har skrivit någonstans Men ty tynnered borde mina föräldrar När jag, när jag föddes 75 mm. eh, Vad är er sysselsättning? Mm. Musiker ja. Före detta serietecknare Ja, jag fick inga pengar För det, eller ja Vi sålde ju tidningar, men det var ju mest i polen Du är lärare nu också Jag före detta tidningsutdelar Det enda Vad är du lärare dig? Vi rappar Vad? På spinneriet borta på Sofielund ja, Okej okay. Lär sig folk, eh, blir folk bra på att Som ja, du har som ja. elev Olika, ja. vissa blir bra ja. Vissa kommer på att det inte var för dem Men då lärde de sig det Ja, jag är musiker Skulle vi kunna höfta till med grafiker kanske också Sådär ja, Tycker jag Gör mm. ja, du liksom skivomslag så? Ja, jag har gjort lite skivomslag till, till Timbak. Jag gör det tillsammans med vår vän Danger i Göteborg Mattias Lundin Och sen jag har jag gjort massor massa Loopshop-grejer Men sen har vi gjort lite andra grejer också Sådär så skulle vi kunna säga, ja, jag skulle väl kunna kalla mig grafiken mm. Jag har precis fått ett tatueringskitt också Så i framtiden skulle vi kunna Dra in en någon annan svart peng mm. Ska du öppna eget liksom? Eh, nej, det är så långt jag inte kommit mm. Men eh, Ja, det finns väl någon tanke där Jag skriver, jag skriver texta Om olika ställen Om olika att, ställen? Om, precis, om olika ställen för att folk ska resa till de ställen Jaha. Ja, är det vad det? man kallar det. Skribent står det på skribent, anställnings... kanske? Ja, åt det hållet. Ja. Jag har inte nödvändigtvis varit på ställena. Men... Ja, okej. Okay. <laughs> men jag skriver dem. Skriver du dem eh, under eh, taget namn? eller är det, står Nej, det... mitt namn står nog inte med någonstans okay. på någon annan, mm. sida, tror jag inte. Jag bara producerat text på de olika okay. platser man kan läsa till. Skriver om historia och hotell och... Shop. Jag har läst en, jag vet inte om man kallar det Reseskildring, men din Rofferufs krogguide Ja, barunda mm, Vi skulle gjort den i Stockholm när man var på Men det blev inte av <laughs> <Okay>. <laughs> Men det gick inte vad? va? Nej, Megalaser Okej, Nej egentligen. men det är några polare i Göteborg så de, de okay, jobbar okay. som reklamare och så har helt till någon mega Och eller är det som att det fanns en las och sen blev det som pitten och mega Jag vet inte det är lite kaka på kaka liksom. De, är, två ja. coola ord. Ja Precis två coola <laughs> ord ja helt enkelt. Han <laughs> var nästa steg och Ultra lasar. <laughs> ja, så ja sånt skrivit. Jag. Ja den här skrivit. Och sen har jag skrivit kapitel i en bok också. Ja. Jag, har skrivit, jag har skrivit kapitel i flera böcker faktiskt. Du är författare helt enkelt Författare Skribent tror jag lägger mig på mm. Författare vet inte Men du kallar inte musiker längre Ja det kan jag väl kalla mig mm. Jag dyker upp här och där och säger ord i micken Så att det kan man väl säga så, Jag jobbar äh, inte sånt De här jag jobbar ju Just det De, är ut, äh, gör. de gör, det mer mm. gör mer heltid äh, De gör mer inhopp verser. Ja mm. Nästa fråga på Formalien. Uh, har ni något kriminellt förflutet? <skratt> ja. <skratt> Tystnad. <skratt> Jag att ni känner att vi får dela med er. Det, uh, Vi får välja, välja fritt. <skratt> <skratt> Nej, vi kan ju fokusera på, på det här. På det <skratt> här med modet i frågan. <skratt> <skratt> Okej. Okay. Ingen som vill dela med sig av någon... Uh, Nej, det är bra. Ingen som åkte hit för förelämpning? Nej. Mm. Ja, det är så för högt bedrägligt upp... beteende faktiskt. Ja, det nämns i någon tidig låt bra. också. Mm, eller vi döpte en låt efter det för att det lät som en <skratt> Du, Det du, ja, du. Jag är dum för bedrägligt Fan, beteende. För... <skratt> <skratt> det är en jävligt bra brottsrobotering. Det, det, är det liksom... står det ganska högt upp på min lista av saker jag måste göra. <skratt> det är en jävligt så här, vad ska man säga, låg version av bedrägeri. Alltså... Jag, jag hade inte betalat på tåget. Ja, det är bedrägeri. Ja, okay. Jag tror Ofta, oftast så får man ju bara då liksom en kontrollavgift. Ja. Sen är det ja. med Men om man vägrade betala. Då? Vi vägrade ja. och bara säga: Nej, vi... jag hade läst en artikel av någon jävla professor i, i rätt. Mm. Som, som hävdade att det var en gråzon där med, med liksom att på tåget. Det var, på det tåg. var inte så <laughs> det, var, det, var, det blev en så jävla gråzon för oss. Emma. Det var låt svart isa, och vitt. <laughs> låt mig säga detta innan du slutade dricka. På. Ja, fast vi var inte fulla. Det var inte <laughs> ah, vi okay, gjorde. Okay. Utan det var bara så här... Mm. Alltså oftast när vi plankade så gick vi av när vi såg kontrollanterna. Men när jag hade läst det där så var jag så här <laughs> fan, vi sitter kvar. så här, Vi såg dem. vi, vi var... Ah, men, Nej, vi sitter kvar, det är en gråzon, det är lugnt så här. Känner man Mårten så är det en väldigt rolig tanke också ja, bra. Nej. Nu ska vi fan sitta kvar här så. För det här är en gråzon Och det roliga var att den andra personen som var med var i Tommy Han var, han var ju inte så sugen på Har vi inte testa ja. gråzonen men, men han, ju... han åkte ändå han, han åkte med ja, okay. jag, alltså, kort, jag är bara dömd för eh, ringa narkotikabrott Så jag har inte sånt att dölja där ja. Så jag kan ni gärna komma ut Som narkoman Ja, jag har dömt Men jag faktiskt kollat på Wikipedia att bedrägligt beteende av någon anledning någon gång för att det var det lät så roligt att kolla vad det var. Och då stod det exempel om man byter ut prislappar på skivor till billigare Och det har också ju hänt. Ja, det har hänt. Det har det hänt många gånger. Du har bara ett kriminellt förflutet om du har fast det. Ja men det har jag inte. det har jag. Nej äh, så då går runt där. Jag är syndfri man. Men det är ett det sätt att uh, vi ska vara snurr skivorna så så väl det. alla. Så man lite mindre. Ja? Så gjorde väl alla på den tiden när det var så här. Men jag kunde inte det bara jag... vara alla... anlad. Alltså, men vet, men jag stölde det. har ju också ja, det är ju En lite annan straffskala nej, än ja, bedrägligt beteende men jag kunde inte bara Jag kunde inte göra det Det var ju, ju Daniel och Kristus som jobbade på bängarna Jag kan inte bara liksom, skäla grejer <skratt> Särskilt när mitt namn står på prislappen typ, För de har lagt undan det <skratt> <utan> <skratt> Sista frågan här Det är lite konstigt nu När ni är gäng här Men vi kör ändå ni får ta det var en. Skulle ni kalla er själva för eh, ensam galning eller en del av en konspiration? En del av en konspiration. Ja, <laughs> ja det får man <laughs> väl säga. Ja. Det var ju samförstånd. KOP 4 på Zephos åtsiktsregister. babylons antagonister. hip extremister. En man mister livet då det blir nationskandal. Okej, han vann några val. Men folk dör i tusen dagar på grund av vapenaffären. Gjorda utan moral. Men då <kör> oss mot väsentligheterna genom att jag ställer frågan Mårten, Mattias och Petter Oljas, källkriminell, Carlos Kanon Piotr, Oljas, Skitt och allt möjligt Var befann er natten mellan den sista februari och den 1 mars 1986? Ja, jag måste vara hemma Jag tror till och med jag minns den morgonen, eller? Jag minns morgonen Började då? Och... Jag, jag var i Förelanda Arabemiraterna så ja. jag är ganska safe Bra faktiskt, ganska, ganska bra alibi Lite svårt för en tioåring att ta sig men ja. Jag hörde det på BBC på morgonen När jag frukost Oj. Varför var du i Förenade Arabemiraten? För mina föräldrar Jag jobbar jobba där okay. Så då var jag där Och Hur Sporna. länge då? Ett år okay. Så jag är ganska safe ja. faktiskt. Jag har själv bott i Saudiarabien Men det var mm. några år senare Så jag har inget alibi. Men jag var fyra år Så att jag hoppas jag Ja, jag var ju åtta dagar Men jag kommer ihåg att min mamma Berättade det för mig på morgonen Och det var väl en eh, Ja, det var väl en stor grej liksom I mitt hem var det en stor grej Och för min mamma var det nog speciellt en stor grej mm. Sen så tror jag att det var en stor grej också För mig eftersom Eller som vi snackade om Liksom om man såhär Det var säkert ett litet trauma För oss så här. Mm. Som vi sen behövde be behandla Genom att ta på oss det hela Men det var väl en, det var väl en så här. Det var det största sånt som har hänt I Sverige ja. mm. Liksom, Anna Lind var ju inte alls Samma kaliber av liksom Nej någon som han åkte fast liksom, Hon eh, hade väl inte hunnit blivit så Liksom så uppburen Nej, eller? dels var hon inte det Och, och det är liksom som andra tagit upp i podden att Palme hade varit ett jävla bra tag Och liksom mm. varit det är liksom Sveriges ledare Jävligt länge mm. och sen bara helt plötsligt så Pang. det var ju mer en, det var ju mer också en första första gång mm. mer än Anna Lind var. då var det mm. mer som andra gången och sånt hände. så jag tror folk blev mer chockade än ja. gången Jag var, jag kommer inte heller ihåg vad jag gjorde på natten. Det, <laughs> Ja, just det, där har vi en grå zon. Det är väldigt gott där Men eh, morgonen efter så kom jag ihåg att jag var på Skolgården På skolan Det var ju no... ingen skola den då, Men jag var där med några kompisar Och det känns bara som att det var Jävligt lugnt, tyst Som någon slags mm. vakuum liksom, den dagen Jag har inga andra minnen liksom Mer än liksom, bara känslan av att Saker stod still på något sätt mm. Mm. Men minns ni liksom är ju, Mattias sa att din mamma hade blivit Särskilt brön, minns ni och era föräldrar Tog det liksom i övrigt det var, De var väl också väldigt tysta Det är ju ändå någonting som man får bearbeta ett tag Det är en ganska stor sak Ja jag tror min morsa Förklarade det för mig liksom Vad som hade hänt Men så vet jag att liksom, det var ju en hjälte för henne Så att jag kan tänka mig att det var säkert, ja, Det var ju säkert en chock liksom mm och så ja, En tragedi För henne eftersom hon har, ja, Jag tror säkert säger hon alltid röstade på Socialdemokraterna Och hon såg säkert upp till honom liksom. mm. Mm. Jag kommer inte ihåg vad mina föräldrar sa Min farsa var ju liksom Han var ju Motståndare mot Sosan Han var ju mycket längre till vänster och... Okej okay. Däremot var mormor mor, Eller morfar i alla fall var i sos, liksom. Så att det var säkert... En eh, jävligt... Stor grej där. På något sätt. Mm. Och sen... Jag, jag menar även om farsan inte gillar sossar och inte gillar palmer så... Mm. Tror jag ändå han... Säkert blev chockad han också. Att, liksom, mm. En sån grej kunde hända. För att... Jag tror ingen var beredd på det. eller Jag vet inte jag var i 10 så. Det är klart, tala kriget var ju, var ju där liksom, så att på något sätt kanske folk kunde tänka sig såna sådana scenarier. Det är intressant med så när man lyssnar på gamla, alltså så här. Peter dokumentärer och allt sånt här från liksom 70-80-talet. Så det hände, alltså, det snackades som att det var en sån oskyldig tid, men det hände så jävla mycket sjuka grejer liksom, ambassad eh, ockupationer och, och liksom folk sköts i olika, det var ju mer så... Jag närmare till revolutionen så att då också, alla politisk terrorism men det var ju mer på 70-tal kanske, 80-talet hade folk kunnat hade det kanske lugnat ner sig man hade glömt att det kunde man hända man hade in lite i konsumtion. ja, de försökte mm. få det att framstå som att det var lugnare det var det ju inte egentligen, liksom. Nej, är det ser du kanske. Ja, men det var ju Beirut och allt ja, det Ja, det. var ju krig överallt den jorden. Folk bara låtsas ja. som att 80-talet var lugnt Det var ju inte det. Ja. Ja, faktiskt, allting som hände i Sydamerika och Mellanamerika, det är 80-talet, liksom. ja. Men Sverige kunde chilla lite. Vi chillade lite. Ja. Men det så utom för... lite kurdmord. No, men det är bara för att vi byggde 30 stora landningsbanor för B-52. För no? <laughs> det har vi. Vad finns Var finns de? Det vet jag inte, jag vet inte vilka det är Jag vet bara att de är tillräckligt stora Och vi har inga flygplan som behöver så stora landningsplaner Nej, alls men vi var ju inte med i NATO Nej, det är det Vad mm. är um, jag... egentligen på Palmen, liksom. minns ni så här, hur den har förändrats genom åren? Alltså om man jämför med, jag undrar uppväxt liksom. Jag vet inte om han fattar, jag fattar inte så mycket då liksom. Det var ändå tio när han dog så man var inte direkt insatt I vad han stod för och, och vad han gjorde Men känns det som om bilden har förändrats Liksom på senare dag. som liksom man tänker från vad man, vad man tänkte när man var 18 Till nu liksom. Nu har det varit en massa dokumentärer och... Jag läste nog på ganska mycket Om de här grejerna överhuvudtaget Ganska tidigt faktiskt Ja, jag tror inte det har förändrats så mycket från när vi gjorde låten till nu i alla fall. Tror jag Nej. Mm. Nej, det tror jag inte jag heller. Nej. Däremot så har ju vi förändrats. Ja. Liksom. Men jag tror inte heller synen på det hela har förändrats. Liksom. Men om vi eh, går in på låten då, mer specifikt. Jag sköt Palme, släpptes 1998. Eh, kanske stämmer ja? Ehm, och är det en eh, cover, eller version kanske man ska säga? på nonfiction slott I shot Reagan. Mm -hmm. Vem kom på den att göra Den svenska versionen? Det var jag. Var det? Ja, det var inte. Jag. Det var, var det efter typ något teater som ah. vi hade hängt igen med dem. Vi, vi spelade ju på samma liksom sektion av, ett, av en dag på en okay. scen i Roskilde som var massa olika akter där vi var med och non-fiction med. Och då hade de jag vet inte om det var den gången, eller för vi träffade dem nog flera gånger det året. Mm. De hade med nonfiction, eller de hade med Aisha reagan kassetten mm. den. Men jag tror vi hade både tolvan och kassetten. Vi var det... lite inspirerad av dem. Man kan säga att det var ett copycat-mord. Bara det vi lyckades Där de misslyckades mm. med, ja. uh, Reagan uh, Reagan Men överlekt. däremot en <här> intressant <här> grej är <ju här> att Jag, jag tror att vi <här> eller, Du kanske <här> tänkte på det men jag tänkte inte på att De i sin tur på ett sätt hade gjort en cover Ja Det är ju en suicidal Precis. Och i efterhand så Det handlar om Reagan Och då var den mer i tid med När mordförsöket <så> mot Reagan Och sånt skedde Ja den är precis efter någon gång Men däremot för jag kommer då att vi vi var ju inne på hela den här liksom New York Independent-scenen. Och vi tyckte att det var rätt så här slummigt att de satt och lyssnade på metal mm. i bussen. Liksom. Men jag hade ingen tanke på att den där låten var någonting annat. Men det har jag förstått så här i efterhand. Att, okay, att de, för de kommer från metal. <laughs> jag, liksom, jag, jag lyssnade på den musiken då. <laughs> för, för de, jag tror de kom från den sortens musik också liksom. okay. De lyssnade hela tiden på metal och var, Jag tror till och med att man kanske man hade i sådana band Och de då i non-fiction Alltså mm. eh, om man ska sammanfatta hip -hop kollektiv Eller grupp från eh, New York Ja uh, Som bestod av alltså En som heter Gore-Tex Sabak, Sabak Red Och elbil. elbil Och Elbil är fortfarande aktiv Gore-Tex var den bästa som vi diggade mest här framme då Så lite ut som Big Pun jag vet inte, jag tyckte alltid Illbil var mest på det Okej, okay. jag tror att vi gillar Men de var väldigt trevliga Och sen vi träffade dem på Hultsfred visade sig att de var veganer Och tyckte om att cykla Men när vi började prata cykling Det att vara Illbil, pratade han, jag också ville han ville cykla runt Det, var så jävla... det måste ju bara ha varit liksom så här en, en grej han ville göra Jag tror inte han gjorde det Jag inte han gjorde det för han, han var ju jävligt stor Och det här med vegan De hade ju antagligen precis privit veganer också För att jag kommer ihåg att vi käkade på något ställe Där de var lite, lite nojösa De käkade bara ris Jag bara, okay. <laughs> De var inte så påläst veganer jag vet inte, de, nej, ja, det känns som... som att de precis hade blivit men Och jag tror det var mycket droger och så, så att jag, det var nog något sorts, ja jag vet inte mm. Men det är intressant tycker jag, att om man jämför liksom I shot Reagan med Jag Palme Så är Jag har Palme som statement en större grej Eftersom det är ett, det är ett oläst mål, liksom, som hänger över hela Sverige mm. I shot Reagan, då vet man, eller man vet ju antagligen att ni inte gjorde det heller <laughs> men, men det är liksom, ingi, det, är, det, är, det, är liksom ingi, det är inte samma nerv att, uh, att säga I shot Reagan Nej, det, Alltså så det bli. var det som När Mårten fick idén så Vi måste göra den här covern då, då var det ju så här. Mm. Ja nu måste vi göra nu gör vi det Ja så. fast det fanns alltså, alltså vi var ju också Rädda för att göra låten Det, okay. det kommer jag ihåg Annars för att Det var ju såhär Men vad ska vi göra av låten Jo vi lägger den på en kassett som ingen, det kommer inte få någon spridning alls liksom. okay. Såhär, det är bara de Vi fick det inte <laughs> Nej, Kassetten fick in... det <laughs> Nej men kassetten fick inte så mycket spridning Men låten fick ju det som fan mm. uh, Och det, det var vi inte beredda på Och det var, var mm. egentligen inte det vi ville Men uh... Vi förstod ju att det var alltså, vi förstod väl att Det var, det var känsligt ja, så. Så. så vi la den där Och sen så har vi fått reda på att det var en av de få låtarna Som Petri har spelat från kassett de, jag Aha. tror till och med att det var den enda de hade gett från kassett liksom. Okej, okay. för det de fanns inte var... i något annat format <coughs> Nej, jag, däremot är det en släpp på vinyl i efterhand Men det var ganska många år senare okay. Så ett band som heter Punk's Not Dead mm. En dansk label som heter Beaver Records Som, som gjorde en, en vinylversion av, av Punk's Not Dead mm. Men gjorde ni frågan i non-fiction om låt? Eller berätta för dem äh, om låt. Det är mycket möjligt eftersom vi träffade dem där i... Jag tror typ att du sa det till dem direkt ja. När du fick idén Så, så vill jag minnas ställa i alla fall Och att ja. de såhär, det var väl så mitt i det som en festivalnatt Och bara mm. såhär, oh, vi ska göra en cover, ja oh, grymt Och sen tror jag inte att du var mer än så Nej Men vet ni om de eh, känner till att det är liksom en stor hit i Sverige? Nej, Nej vet de, säkert, alltså, de vet ju säkert om att det finns en cover Det måste de mm. nästan veta men man får också säga att det är mot nonfiction Men är ju... Har lite mer innehåll, känns det som. Rent eh, politiskt. Det är alltså ju mer coola känns det som. Jag kommer inte ihåg deras... Alltså. eller är inte Ja, det ja, är lite eh, Menash eh, Begin-namedropping och sån här. Eh. Ja, vem är det? Han var... Det eh, kom en rullväska vi här, om någon undrar vad givet. är. <laughs> eh, Begin var väl en... Eh, var ja, det man, är han här? Ja, i Israel, eller vad? säger du? Nej, morgon. Jag, jag är lite Nej. osäker, för det, det, fanns <laughs> någon, det, någon, det, eh, det fanns ju någon. Det eh, fanns ju någon särastrolog som eh, Reagan tog rad av. Det kan vara <laughs> <laughs> Och sen snakar de om Carl Sagan. som. Nej, ja, det var han, just det. Jag blandade ihop, ja. men Sagan var väl en eh, Israel. Ja. Ja. Jag har inte tillräckligt påläst för att prata om detta. Men Nej. Carl Sagan var, var någon sån där flummor som eh, Reagan tog rad av. Jag kommer kom ihåg att någon av dem förklarade att ja, det är den och den Fast jag kommer inte ihåg vad den sa Men den andra snubben visste jag inte ens reagan är ju skitkonstigt det är, han, han gjorde ju det för att få uppmärksamhet Alltså att Reagan det var Han en... som sköt sig Reagan Jody Foster vill han imponera yeah. på uh... Jag vet inte om hon blev chatten alltså. <laughs> <laughs> är är så. Det dök upp, det dök, det dök, det dök upp en hardcore-grupp Som är från precis samma era som så social tendency som gjorde den i shot the devil. Mm -hmm. Så finns det en halkorgrupp som heter Jody Foster's Army. Ja. Göta precis på grund av det. Ja, just det. Var det... Ja, han var knäpp på riktigt. Han. Var det hinklig? Hinkliga? ja. Hinkley. Just det. Ja, han var en riktig stalker liksom. Ja. Som sen, sen så får skjuta över vägen för att se om... <laughs> nu kanske hon viftar gifta sig med mig. Ja. Det var ja. han Men, liksom... Och nu är hon <laughs> lesbisk. Om, om han sitter ja. i fängelse och... Hur ska han då kunna utnyttja det här med nya imponeringen? Jag tror inte man tänker så. Nej, då. <laughs> <laughs> han trodde att han skulle bli en guld. Mm. Ja, eller <laughs> eller åt, vet det, att lagarna skulle uppröra. Det fanns ju ett luckor i hans resonemang. Ja, det var Det funkar inte så bra. Men hur, när jag kom på idén, liksom, och hur lång tid det tog det att skriva? Eller hur ni du skrev? Du hade skrivit din. Jag blev uppringd av er och ni sa att det skulle göras Alltså hela Punk's Not Dead-tapet Spelades ju in på två dagar I Matt Lundins Danger som gör skivomslagarna I hans morsas hus i Aschim Men just den här låten spelades Ja just det, hennes många Och jag spelade också in där Jag tror vi alla gjorde det i så fall Men alla andra låtar Mm så, så jag bara tänker hur vi skrev, de var ju sjukt snabbt. Men den där eh, tror jag vi skrev lite innan kanske, eller samma. Uh. Alltså, det är ganska mycket text, jag tror jag har två långa verser och era verser är också rätt långa. Jag vill minnas att vi hade den där blåa soptunnan, så upp och ner och sen någon så här ett grejer på, sen låg Nick mm. på Och sen tror jag det var så att text inte var inne på hans piano. Kommer du ihåg, var det var 20, ju det andra, då? Mange bor kvar i samma kilometer. lägenhet, nämligen. Mm. En eh, bi då Så då tror jag vi hade texterna där bakom Ja men det var inte en blå sop soptunnel Det var en gul papperskorg Med klistermärken på <laughs> ah, bland annat Rädda Fryx Som vi alltid <laughs> Det var den blå, den var gul uh, okay, Men det var en klassisk soptunnel i alla fall ah. Det var den som alltid var figurerad Vem eller var <laughs> var Fryx? Fryxelska skolan i Västerås som var en musikskola som han gick <laughs> Och som så, såhär alltså, Efterhand, det var en grym skola Med musikinriktning Men på den tiden så tyckte vi att det var så här Överklassskola ja. så att vi visste ju Att han hade Redan Fryx-Kristenberg När <laughs> <laughs> <hör> <hör> ni skrev versna? Gjorde ni någon research och sätter in i Minnen kring utredningen Eller bara gick ni läst liksom? Det är mycket namedroppande av olika liksom, Tommy Lindström och, och alla, alla möjliga namn som har haft att göra med utredningen. Ja, fast de, de, det känns ganska ytligt ja. de name dropping. Det känns som att du har grepp no, no, no. lite djupare. Jag är inget sånt i min värld. Ja, jag tror ja, jag fokuserar med, med mer på politiskt, tings, det, det. lite inne på det. Jag mm. jag, jag, försökte, jag satte mig och läste igenom texten i, i veckan. Jag fick mm. snacka med min farfar idag. Han kommer ihåg sådana här grejer lite bättre det är jävligt jävligt oklart vad PFLP Och JRA har med det hela alltså. Jag Inte ser vad IB har med det att göra Det är okej okay, ja, PFLP var, var inte det någon palestinsk spår som... Popular front for the liberation of Palestine ah, ja, det, var de som, det var de som såg till att JRA Som var japanska röda armén gjorde en massaker på lodflygplatsen i Tel Aviv. Direktdemokrati genom ballistik slag i politik. politik och jag trodde att ni visste att ni visste era statsminister för att om i säkerhet här, så ni säkert vet och för vi IB och IB bland IRA, JRA och LWP TWP och PSG, det är det att jag vill förverkliga mindrar, att rämna systemet ända genom att hämnas som tingstram. Ja men de figurerade ja. lite som ett Men gjorde av, de verkligen det? Nej det, det var någonting jag har drömt. Var inte liksom. helt jag vet att alltså, folk bara liksom ja, folk alla det. Skilja, lyssnar. Tanken här är ju ett spår per avsnitt. Vi är uppe i fyra avsnitt nu och det finns rätt många spår kvar. Bland annat japanska röda armén som jag inte har så bra koll på. Vem ska du bjuda in då? Känner ingen mot nordkoreaner? För de har blivit stämda för att de betalade eller fixade vapnen för det här armen-saken. Jag känner inte så många heller. Det är inte så jävla många japanska <laughs> militanta kommunister med skjutvapen heller. Jag tror, jag, tror, jag hade inte läst mm. på. Och för, jag vet inte om det var så falla. Men för, jag, för mig tror jag mer att det handlar om när man är lite i den åldern. Att så här, på ett sätt handlar det väl om att när man upptäcker att så här, hjältade människor. och Att man så här, blir så jävla arg på verkligheten. När man börjar förstå lite om verkligheten. Och mittfall ja, som liksom att man inte bara är en människor att politiker är smutsiga människor. Mm. Känner, ja men om, jag, jag kan väl men jag som kan inte säga så. Alltså Palme var ändå en hjälte så här i mm. mitt hem liksom. Och när man inser liksom att så här fan för mig mest liksom just med vapenaffärer och liksom eh, menar, Jag vet inte man du blir menar, ju arrestera är... vapen till Gandhi. Åh, oh, vad smutsigt det låter när man säger så. Jag är så missnöjd med att jag inte fick med det. Jag ja, men den, den känslan med. måste ju ha att göra med liksom... Jag <laughs> var Gandhi. Ja, det, no, no, no, yeah. det är, är bra när skit, skiter i förman. I ja, det är ju precis. Det blir ja. bättre om jag skiter i förman. <laughs> du säger bara Gandhi. Vad var med Gandhi var det? Ja. Sonen. Mm. Rajiv. Mm. Okej. Okay. I mean, jag tror, jag tror det, det finns en liksom... En, en, en, en käns... det är det någon brytpunkt där i livet, tror jag, mm. för många? När man mm. liksom... Uh, och det, ja, jag vet inte, men det är väl därför Till en, en viss liksom, anledning Varför man är arg i den åldern Det är väl för att man börjar se liksom, Fast för jag tror att det... den brytpunkten hade vi nog passerat För någon, ja, några år jo, tidigare det, Jo, det är möjligt, men det var, vi var fortfarande i den eran I våra liv mm. Där vi liksom skrev det på det sättet Jag tror inte vi hade skrivit det på det sättet nu till exempel. Vi hade säkert kunnat gjort det, gjort det Men vi hade nog gjort det lite annorlunda Men då, var man, då, ja, då såg man det Annorlunda liksom. Och jag tror att absolut att det har att göra med att han var en så stor figur liksom, mm. Som gjorde det så liksom, <coughs> Känslor laddat Även för oss liksom. ja, men Det känns ju också som när, när ni hittat detta Och kunnat göra Jag Sköt Palme har liksom den ramen Så kan man ju få in så jävla mycket liksom, Kring allt det här fifflet Som mm. pågick liksom. mm. uh, Och dra liksom, paralleller till nuet Eller äh. det som var nuet då äh. Med Persson liksom, mm. Just det mm tema på järskån. Ja, och jag det var Reinfeldt och... ja, på alltså. uh, den Nej, en Bildt. Carl Bildt. Det är raden om uh, uh, alltså, såg jag den där vampyren suga på. på damvindor. Ja. Vitt regering skriker moderottorna ja. Lägger satt på er själva Det är ert mått och va? Skicka tillbaka bild till Bosnien för att leta landminor Jag såg den där vampyren suga på damvindor Som sen blir en egen låt så. Folkmorsmiljonär, precis. Just det. <laughs> Lite mer. Lite eh, mer namn på något Ser fett för många Heist eh, son. Tim, han han in som fan på just folkmorsmiljonär och såg gick runt och sjung på den och så här, och många bara. Oh, shit så här, vad kommer de tänka på dagis så här, när <laughs> när han så kör den texten. Men vad, vad fick ni för uh, reaktioner på låten? Liksom? Min mor körde skit här. Mm. Min pappa tyckte det var jätteroligt. Mm. <laughs> han hade blivit lite kärlek, kan jag säga. <laughs> <laughs> ja. han, han, är... han har alltid plockat fram baksidan. Ja. Av vem det är liksom. Så det var inte specifikt att han var palmhattad när han var barn. Nej, och... nej, det vet jag inte om han var. Nej, men han har alltid varit så när det gäller politiker överhuvudtaget: Att det finns alltid någonting, Det finns alltid en baksida. Ja. Hela tiden. Liksom. Och har du uppfostrats i den andan? Ja, till att vara sjukt kritisk ja. Till bilder som visas upp, ja, absolut ja. Det är till alla, så fort någon drar upp en ny hjälte Så tänker jag, det måste finnas någonting skit här Och jag tänker ta reda på det mm -hmm. Mm -hmm. Ibland går det snabbt Nu med den här eh, ballgrannen Till eh, de här kvinnorna som har inlåsta, Hos mm. eh, Ariel Castro ja. Så var det ju mm. en granne där Som blev <klipp> hjälte Hjältedräkt bara för mm. att han var en ballkjumme på, på Youtube mm. Och sen dagen efter, så ja ah, han är dömd för kvinnomyshandling Ja, han som då, så är lite skärmig och det är lite one-liners där ja, just det. Just det. Folk får ju men det så... sina punchlines uppklippta och så remixade i låtar och... Ja, det går jävligt snabbt uh -huh. tror en uh, annan reaktion vi fick på det, det Det här är bara spekulationer men att, uh, att det var extra bränsle på uh, liksom hata Lootro-brasan för, för de som gjorde hiphop-bunder sen För att uh, Ja just det, för att det var mycket chilenare och så Ja alltså, det var i alla fall i Infinite Mass var ju de som Vad ska man säga, var bakom Eller var ledande i hi hiphopbunder eh, Rörelsen Rörelsen och, eh, ja det... och de, de gillar nog inte att vi dissar Palmen För de som då lyssnar som inte är inne på detta Så var det då Stockholms hiphoppare Som inte gillade det här Som gjorde en låt Som heter hiphopbönder. Mm Sikker. Ja, så kan man summera <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. ja, nej, det var väl såklart Det var ju inte populärt där så. Kan jag tänka mig Men de har ju aldrig sagt någonting Men jag lät Kings När vi var hos dem sen De har ju Palme målad på väggen I sin studio så. Men, men de har aldrig men De är ju liksom, så typ sådana snubbar som de gillade som... inte Att vi gjorde den låten Däremot så tror jag inte mm. de så här Skulle bara ja, men vi nu hatar vi dem utan mer bara så att, att Det där låten fucked up det, Och det Det har jag för mig att Stora sagt Att han måste säga nej jag gillar inte nej, Och jag tror till och med Salla har sagt Någonting liknande till oss någon gång Men de är ju mer sådana typer som kan säga så här. Mm. Vi tyckte inte om det där Men liksom ja, De kanske inte tycker illa om, om oss för mm. det. Men jag kan tänka mig att Det, det, ja, det landade nog inte så bra Vissa. Men jag menar inte att, att det var anledningen till att de gjorde låt, Jag menar bara att så, ja, men det var ännu en spik I den liksom, <laughs> Men det var mycket mindre reaktioner Från de än från vad jag trodde att det skulle bli faktiskt mm. Jag trodde att de skulle reagera mycket starkare Över uh, överlåta Alltså från ja. Från hållet uh... Rapper i Stockholm Eller oh, håller till ena och... Nej men just Ja men just Till exempel Alltså Salla de trodde Tror jag skulle reagera Ja uh, Alltså många man, Och plötsligt Ja ah, fan Alltså Och i Västerås Fan det Mycket Vi växte upp med många latinamerikaner Liksom Och mm. det alltså, Det blir väl en speciell grej för dem Ja uh. För de kändes Det kändes väl för dem som att det var liksom palmen som tog som öppnade sina armar. Och mm. Mm. Det kan jag verkligen förstå. Och jag kan verkligen förstå om folk tog illa upp. Liksom. Det har jag, jag är fortfarande full förståelse för. Men det kan också vara så att folk är så, liksom, jag ska säga, förstående och intelligenta. Att de bara säger, det där var precis vad det var. Liksom. Mm. Men alla har också, man måste ju förstå det. Att alla har sina olika, vad ska man säga sanningar kring, kring mm. palme liksom och jag, jag förstår också deras sanning kring det men det är mm. inte min liksom jag kan inte se palme på det sättet som, som en hjälte liksom jag inte men när din när din mamma var det ja. hon var där för angela också eller är det bara är det mest mm, liksom nej det, det är av de första eller så här, det var en av de hårdare låtarna på svenska och mm. så Nej, jag tror det var växtkänsligt för henne liksom. Eh, ja. Sen var hon inte arg mer än... Alltså hon läxade väl upp mig där. Och jag sa väl vad jag tyckte och mer än så var det. inte. Men vi har alltid diskuterat mycket så det, var, det skulle fortfarande kunna vara en diskussion. Mm. Men hon var inte arg så att hon... Eh, ja, Jag har Men, kvar mitt namn och så vidare. Hade, hade vi gjort den där, gjort den där med låten, med. låten på engelska så hade det aldrig blivit eh, en grej om det. Mm. Alltså Nej. det var... Det blir folk liksom... Bli tvungna att ta ställning Eller ta till sig när det är på svenska Det blir mycket, det blir mycket direkt ja. mm. Mm. Mm. Och en annan reaktion som, som vi var inne på tidigare Eller nej det var vi inte förresten men, ja. En annan reaktion som inte vi fick Men som radion mm. fick var När de spelade kassetten var att Folk blev jävligt förbannade ja. Och då de, vi på de fick sluta Nej det blev de inte blev det, nej, nej, de det var de senare ble... det blev Anmälde till granskningsnämnden <laughs> Ja just det jag har jag sköt Palme också även ringsnuten som gjorde ledstrutet ja. Det var samtidigt eller Nej det var senare. Okej. Okay. Eller vad vet ja. jag men jag tror det var senare Jo. Så ja, var... Ja, det var senare. jag har rätt alltså. Ja, skönt. Ja, men det, det grejen är att det inte är vi som blev anmälda. Ja, men, ja. Så att, och de blev ju friade. Peter blev ju friade. Ja. Men däremot så slutade de spelen och var, de sa sa det också, liksom klart och tydligt den här ska vi inte spela För okay. i, vi har haft några andra låtar där var det har varit mer så här, eh, ja, vi har blivit anmälda och den ligger inte listad men vi säger inte till någon av redaktörerna att de inte får spela den okay. det får de göra, men, men med Palme så den tydligt, är då någon såhär uh, mm. no, uh, no ja, vi har tydligen ganska många låtar den sa ju en person vi känner som jobbar ja. på radio det visste vi inte vi om det har gjort? Nej jag vet inte heller, det var det han sagt i alla fall men. Jag, jag tror Murder Murdoch också blev anmält till granskningsnämnden och, och det är inte förvånande om folk är ja. vet. <coughs> eh, när eh, Ringsnuten anmäldes så är det ganska roligt att man kan läsa då, eh, deras eh, dom eller vad det heter eh, Och där har de liksom själva skrivit ner texten efter vad de har hört, de här i granskningsnämnden så det är väldigt många fel Och saker <laughs> okay. man inte riktigt uh, förstå. Ja. ja, det är inte lätt Och sen tyckte jag en, en annan rolig detalj Från den var att de, uh, de Det känns som de är väldigt, väldigt inställda Och vill liksom fria De vill visa att de följer med på ungdomskulturen Och såna här saker liksom. så att, uh, hip -hop, Det är mycket sånt där Hiphop är en kultur där man gärna iklar i roller Som bla bla bla ja. det är Och bland annat så tar de upp då att, att uh, för den är anmäld För att, för att den är uppmanad till brott och sådär att det gör ni inte, säger de. Men du, din första rad i den är rappan som uppmanar knattar att snatta. <skratt> <skratt> alltså, I är ju bokstavligt talat att du uppmanar så Men det är <skratt> Friad, så vi ska inte ta upp den igen. <skratt> Hur mycket spelar ni? Jag sköt Palme live och så. Ja, det gör vi fortfarande. Ja. Gör och, och, och jag vill, från, på den förra frågan. Alltså, vi fick ju mycket positiv respons. Alltså, ska man ju inte glömma. Alltså, Nej, det, det, en det är ju riktigt populär grej. av våra grej, alltså. största hits. Mm. Och vi spelar den fortfarande och när vi inte gör det så är det alltid några dåare som står skrik skriker efter den. Så mm. så här... Vi spelar den inom citationstecken för vi ja. kör ju aldrig låten så som den lät. Utan, eller ja, det gjorde vi förut men nu blir det mer att vi kör en vers över en annan instrumental eller över typ lite eh, trummor. Eller lite det. trummor eller någonting. Men du har inte skrivit några nya rader liksom som innefattar Reinfeldt eller något sådant här? <hör> Nej, Men det jag det, tror att jag har gjort om någon gång den där nu ute efter Persson till nu ute efter Rajfällt. Mm. Men det var också länge förut. Att... Jobro-reglerar från tunnelbanan till Järsson. Jag sköt halvmin nu ute efter Persson. På andra sidan, kom jag på nu. <laughs> jag gjorde en gästvärd för en månad sedan som börjar med gå klädd så jag letar efter Anna Lind på NK. Vad är <här> <Bara, här> <Kläder. här> Jag har glömt vad det ser Det ut som en dansknarklångare helt enkelt. <här> du, <här> <das kläder. Okay>. <här> <här> vad är det för eh, låt? Det är en låt eh, en låt med Mashy eh, mm. och, ja, fan det är någon med. Jag vet inte. Vad känner att det var läge att säga någonting som var över gränsen. Finns den ute eller kommer inte den ännu, men den kommer den ska komma ut när som helst. Okay. Det är en remix, det är massandra med. Och eftersom det är en med så måste man liksom ta lite. lite. <laughs> jag kan ja, inte låta vi... de här jävla Man kommer undan med någonting okay. <laughs> på det sättet. <laughs> Öris och Ågren, alltså organismen och TR, om man ska gå tillbaka. De har gjort en, en ganska nyligen också Krille P tillbaka. Mm. Jag visste, ja, den hörde mm. på, mm. på Tupac Back. Mm. Välkommen på den. <skratt> eh, ro roliga. Om man gillar Jag skött Palme och referenser till palmemordet så kan man lyssna på den också. Ja, men det är inte så mycket palmemord där. det är mest <skratt> Nej, men liksom. <skratt> det är en, <skratt> en, <skratt> en del av Kr Krista Pöttersson. Ja, jo, Eller, det det, såklart. <skratt> Bajonetten Slipa, är slipad och här, här <skratt> ja, härliga referenser. Ja, men, eh, men det var väl ingen bajonett inblandad i palmemordet? Nej, nej, men Krista eh, Pöttersson är dömd för ett bajonettmord eh, sedan tidigare. Okej, han är det. Att, eh, Ja, han, han medger ju att han är dräpare. Mm. Att han är dömd för dropp. Mm. Men han, han menar att han... Man har tre bråk om en sån här julklapp. han ja. skulle julklappar och grejer. Det ja, var att sån så här frukomligt så eftermiddag. Ja, att han, han, krockade <laughs> ja. Liksom. han krockade med någon snubbe. Så vältes julklappar och så där. Ja, just det. Så tog han en bajon efter att kniva Men jag gillar också att de... Eh, så här, om de ska berätta sanningen, då är det bara för hjärtfylking och så ska de ha betalt för intervjun också. Ja, det är snyggt. Men har ni gjort andra låtar liksom? Eller ni var inne på det lite så här, vissa som hade blivit banned from radio och så där. Mm. Men ja, vad är andra liksom, grejer som har fått folk mest upprörda? Alltså ingen tror jag som har upprört så mycket folk i våran egen så här, värld. Mm. Eller man ska säga, som då till exempel Vissa nog blev upprörda av den här palmigren För till exempel ringsnuten blev ju ingen Alltså de som blev upprörda av det Var ju inte folk från våran mm. värld liksom. Så jag tror, jag tror inte vi har gjort någonting som varit så känsligt så här, Bland våra egna mm. sen, har vi, ja, sen har det ju varit låta som andra kanske har blivit upprörda men, det, men inte mer än den tror jag. Nej, jag tror det är nog jag på listan jag ja, jag Men har skrivit liksom så här. Eh som du berättar som eh, liksom när du känner att du nu ska jag ta i lite mm. som som den här encoverset. Eh, men har du no har ni några såna rader som är liksom är grävda som vi kan mm. gå, på? Ja, jag gå igenom hela bilden. Ett eller har jag, en. En. Jag, så, jag jag har inte det. Jag, jag tror tycker inte det är så det roligt mycket såna grova knaktiga grejer mm. liksom. Jag ja. tycker det är skitkul. Det är roligt för det är den den sådan reaktion som jag tycker det är skoj liksom. Men alltså det finns nog massa där men jag vet inte så jag vet inte Jag har antagligen varit funnits raden med barn och sånt Säkerligen kan Säkert inte annat Men det finns ju inget annat eh, Nationellt trauma Likt Nej. på Alme, Så att det går ju inte att säga någonting Alltså det går ju att säga grejer som mm. är jävligt eh, Liksom taska om barn till exempel mm. eller liksom folk saker som inte är okej. Ja. Ja, men, men det, det, är det, det finns det. inte heller samma liksom, tryck i det för att Nej. det vi säger i den här låten det är ju grejer som man på något sätt alltså, så här, det var ju riktiga grejer. Mm. Och det är ju en sak att säga vad ska jag säga saker som överskrider över någonting som man inte riktigt tror på. Nej. Alltså man kan ju säga äckliga grejer om man vill liksom. mm. men den där grejen är någonting man tror på också så här, mm. att det är någon som har blivit så här helgonförklarad på som inte var ett helgon liksom. mm. Och så det tror jag gör att det, det Packar ju mer punch liksom. Det som jag kan tycka är jobbigt med, Fast så är det väl alltid Kanske när man Eller inte alltid men ja, men jag, jag, jag tycker det är jobbigt att uh, Att bli liksom Ihopbuntad med andra palmehatare som kommer från jävligt Mycket från höger liksom. För att det, det, Jag menar vissa grejer vi säger Jag ser definitivt uppfattas inte som en palmahatare Nej Nej men, men man kan ju uppfatta som det när man har gjort den låt. Jo långt. Det, absolut. Det är det ni har ju en en, en vers om ja moderotterna och Carl Bildt mm. så det känns det som att lå la in det för att säga grupp så att folk fattar att ni inte. Kanske ja. ja. ja så för så jag, för jag, jag menar du. Det är sällan man hör kritik mot Palme från vänster mm. Trots att den fanns det ju som Det är konstigt. Efter IB-grejen så borde de ja. vara många fler palme ja. Än mm. vad det var liksom Visst, jag Gio, de har ju förstås ja, ja. Palme-kritik ja, satt i fängelse över det så... ja. <laughs> Men, men nej, de, oftast när man hör mm. såna här grejer Som vi säger så kommer ju det från typ nazister eller moderater. Mm. Och det känns jävla värdelöst att sitta i samma båt som de. Ja, det är fan. Han ja, är fan en dålig båt alltså. Men om man ska här, gå igenom bara ta en rad från eh, låten. Vad tror ni om eh, motivbilden? George's Outrage Respect. <laughs> en ensam samgodning på 10 år. Det rannar med vattenpisolspruta kalla kårar. Play through är glad på Olaf och Lipet. Farfar, prioritize that for Jag tror inte på den. Shorty's out for his respect Det skulle ju vara Krille P då i så fall uh. äh, men man eller Han, eller, han, han, han var ju ingen shorty liksom Nej, men... <laughs> Nej det är inte Eller om någon har tagit på sig den Var det ingen som tog på sig den? Alltså, det är, så här, är, så här, så. är rätt många som tagit på sig ja. det, Men Shorty's out for his respect Det är typ en gängmedlem uh. En ung, ung gängmedlem Det fanns ju typ inte uh, Då skulle de flashat med det mer Ja, det tror jag också Någon skulle ha åt det, ja det kanske att man skulle kunna liksom tolka in det mer i Mjailo Mjailovic-grejen. Ja. Att han liksom... Uh, Om inte han bara... Jo, han han bara, jo, det är väl lite Man kan väl <laughs> Det finns ju olika spår där också <laughs> ja. Om att han inte alls är så knäpp <laughs> okay. men, då, men det finns ju en skulle vara Rent politiskt liksom Ja, ja, att han, ja att det var, jag vet inte vad han säger Ligger bakom riktigt, jag har inte läst på det så mycket okay. Men att han inte var rakt av knäpp liksom. okay. Utan att det var mycket mer överlagt Än vad han påstår. Han körde ju i, i polisförhöret så sa han Tom Cruise på alla frågor ja. eh, Till en <laughs> Så på så alla frågor svar han Tom Cruise Till de gjorde att ja, Om du säger något annat än Tom Cruise nu Så kommer du bara få en offentlig försvar. Och då sa han namnet på eh, Leif Siberskant ja. <laughs> <laughs> Så då får jag släppa Tom Cruise-grejen Tom, <laughs> Tom Cruise Alla jävlar Men Någon ska jag skylla på mycket oftare Ja <laughs> det är Scientologi där det, det, fanns, det fanns en spår i Palmen mot också Scientologerna Nej, det är Travolta. Ja, det är Travolta. John Travolta, det är Travolta. Jag visste det, jag visste det. Inte bara dålig skådis Även mördare Vad tror ni själva Kring detta Har ni liksom byggt några teorier Ja jag tror på kalla kriget Att det var liksom eh, Vad ska man säga Internationell politik och mm. eh, krig Ja det tror Krigs jag också anledning. Jag tror militärer, poliser mm. Högt uppsatta människor Inblandade och har gjort det mm. Det finns ju de olika motiven, alltså antingen så här att det var hade med vapenhandling och vapensmuggling att göra, att Palme skulle stoppa något eller... eller han skulle inte stoppa några <laughs> jävla <papis -muggare. laughs> Det finns ett spår om att han skulle ha stoppa ja, Iran... Då är det de franska vapentillverkarna som inte fick, ja. som inte fick sälja... När de vettnade Robert 70. Nej, till Bangladesh. Ja, okay. <laughs> Innan. Han har gjort detta flera gånger. Ja. Till har en klausul att de faktiskt skulle sälja även om de är inblandade i krig. Jaha. Bara, skit i alla våra lagar. Liksom. Vi vill bara göra en ny klausul här. Ja. Men var inte... Alltså, jag vet, jag som sagt, jag har inte sagt... Han var väl en landsfader i Sverige på många sätt. Alltså det måste ju, ja, det var, måste ju men... finnas många som stör sig på att den personen med den politiska inriktningen börjar bli en stjärna. Ja. Det, måste, alltså det för mig kan kännas som att det är uppenbart att ja. det måste ha stört stora mak makter. Ja. Liksom. Det är ju landsföräldersspåret brukar man kalla det. De som, de som trodde att, var liksom. ja, som ja, att som, han var en eller ja, som tyckte att han var en tyckte att han var Intressant som... att Mona Sahlin blev stakad i typ för går, Eller ja. här i förra veckan i Almedalen av... Landsparti. parti ja, just det. När de hade sagt bara dykt upp och flytt tillfällen Och bara stått i etern och så ja. så, så, och så, så de bara, sätten, på, var på en landsförrädare. Ja. Landsförädare. Vi, varför för att ja, de tror att han sålde ut sig till sovjeterna. Ja, det är de här så nu. det efter att det var ju precis det han inte gjorde. För <laughs> att han var, vi var vi var ganska tajta med med väst. Ganska täta ja. <laughs> ja. och då suftade ni på ubåtarna eller? eller bara hela hela ja. det, fanns det fanns ju det fast... stay behind det, det, det. För, för att ubåten var ju antagligen amerikansk men de försökte få det till att det Trorysk. var rysk det tror inte jag det, tror inte jag. det, det, det är många som, som ja, påstår det i alla fall nej, det, tror inte jag. det tror inte jag men, men det, det, när jag gjorde lumpen så stod det i våra krigsordor att vi skulle hålla ut så så länge tills hjälp anländer Och då vi är alliansfria, var ska hjälpen komma ifrån, står det i våra krigslag att vi ska vänta på hjälpen så det är, vi har ju kontakter uppenbarligen liksom. mm. Ja men jag tror Även om man är alliansfri så kan man få hjälp Jo men det är ju Särskilt om man är i Sverige Nej. Precis för då är man inte alliansfri Nej, Nej. precis <laughs> alltså det finns <laughs> andra sorters allianser Men de ja, är ja, ja, ja, ja, ja, ja men det är ju är det här lite, på ett att De kör hela tiden mm. Mm. Inte riktigt, Det är inte sant liksom. Men i teorin ja, det var det. så var det väl att neutraliteten skulle vara att, Blir vi anfallna från något håll så kommer den andra sidan Hjälpa oss men ja, alla, alla vill ju ha hjälp av Krustkjöv Alliansfrihet var eh, Lite löst begrepp Ja, Jag vet faktiskt inte vad jag tror Nu har man läst så många spår så nu har jag ingen aning längre Nu har jag liksom ingen fast Alltså jag vet inte Har du varit inne på olika spår alltså, tidigare Att du trott särskilt på något? Nej. Nej Jag är fast övertygad men inte på grund av att jag har någon bevis eller något. För att, att Det är så jag ser världen Och eh, jag tror absolut inte på liksom, Christer petersson spåret att här, han bara ska. Honom ska döda. Plötsligt så är det en klart, Det kan ju ha varit han som var mördaren, visserligen, men knappast han som i så fall sa kom på själv att jag ska ah, fast han känns ju som en helt uppolitlig om man ska hitta en kill så. Som... Ja. Ah, ja. Nej det jag och Morten har ju ganska lika åsikter om hur världen funkar. Samma sorts extrema misstro. Mm. Ja, är liksom. Okay. Det har jag gjort men Jag har trott på andra grejer också. Jag vet, jag vet. Inte. Men varför, varför skulle han göra det? Liksom? <gör> finns, alltså det finns. väl så många. <gör> <gör> det, det, inte... det, <gör> det är att, Och har du och haft tillgång till en magnum Jo, men att det, att det då skulle slumpa sig så oh, Att shit, där går pallen jo, jo, precis, det är osannolikt Det har ju hänt osannolikt det är ja, i det är ju faktiskt. Men med tanke på hur många såhär Kuppar och grejer det, men... som har genomförts Som nu som man vet om har hänt ja. Så känns det ju inte alls konstigt Att det skulle kunna hända i Sverige alltså, Det känns ju extremt enkelt över, ja. eh, Och, och att, att mord Sker på svensk mark Det vet vi alltså, ja. mm. Jag vet det till och med av personliga för vi hade en vän vars mamma blev mördad mm. eh, Och de, där de försökte mörda hennes pappa På en brevbomb på vårt område mm. Och såhär Och det var politiskt ja. där, precis så, Och det, det är övertygad om att det händer fortfarande Det måste vara också ja. ja det måste vara väldigt lätt Att skicka någon till Sverige och, och, eller, så, en, eller någon som bor i Sverige Som håller menar, Det är klart att det finns många människor som lever i exil Mm. Som liksom fortfarande är politiskt aktiva Eller har övertygelse liksom mm. Så jag tror, jag tror inte alls att det är så här farfetched Att tänka att det, Nej. Så. Att eller det är stor det, politik. Eller jag tänker att det borde ingen tycka Nej jag tycker absolut inte att det är det Det, det kan mycket väl vara så Men vad skulle, vad skulle ni tycka liksom om eh, Om det kom fram imorgon Vem som hade mördat Palme Alla kort på bordet Vad hade varit roligast eller intressantast eller vad, vad ni, om ni hade fått välja vem ligger bakom palmemot jag ska inte kunna få in ordet roligt på något sätt det inte intressant heller tror jag. jo men det skulle väl kunna vara intressant om det liksom blev en riktigt så här, internationell politisk skandal av det ja. det hade ja, ju kunnat vara intressant liksom, konsekvenser, konsekvenser. Liksom. ja då ja, hade ja, det ju kunnat varit intressant och jag menar vi lever ju i en tid där det uppdagas grejer mm. Mm. Lite här var, liksom, mm. så, här. så på det sättet tror jag att det skulle kunna vara bra eh, Jag håller med Det skulle inte vara roligt på något sätt Men det skulle säkert kunna vara bra Och det, Jag tror inte heller att det var Krille P och... ja, det, det skulle jag väl kunna tycka skulle kunna vara bra liksom. mm. eh, Samtidigt är det så jävla osannolikt Att det skulle få några konsekvenser mm, det det Men få. visst, om vi liksom Lägger in det också så kan man väl säga Att det skulle vara bra, men för om det är på en sån nivå så kommer det ju inte få konsekvenser För då finns det ju vattentäta skott mellan någon som har behådrat mm. och någon som har gjort liksom. Och det finns alltid så här förvirringssaker runt omkring Ja, så, och det är ju inte... från en med separatister åt alla håll liksom, Som var beredda att begå mod, hela Europa till exempel liksom. mm. Så det kan, ju, det kan ju ha hit någon från en missnöjd grupp Ja, det är bara konstigt Alltså man tänker att om det är någon sån här liten mindre grupp Eller så här Säg att det är japanska röda män Eller eh, något sånt där att det, Då känns det som det borde kommit fram kanske, såhär, ja, det, 20, det 15 och 20 år senare ja, liksom, det När de inte finns längre det, eller jag vet har inte om de... det är därför det är liksom Antingen är det en st mycket större grej Eller så är det någon ensam snubbe liksom. ja. Ja, En stor jävla konspiration För... Eller ja. en jävla slump ja. och Jag tror mer På <coughs> konspirationen än på slum Hur mycket tror ni På konspirationer rätt allmänt vi snackar Bilderberggrupper och sådana saker. Så många, det finns ju så många av dem som har visat sig vara sanna i efterhand. Liksom. Någon favoritexempel? Operation Gladio. Vad var det? Ja, är det är De italienska. Greker. Nej, inte bara italienska, grekiska. Jag fanns i Sverige med. Det fanns ja, i hela Stay Europa, behind the Stay behind-rörelsen, alltså, ja, som It's skulle right. försvara mot kommunism. Ja. Om det dök upp. Död. De sprängde ju folk i Italien. De ja. körde ju. De gick ju loss, liksom. Mm. Det, för att skylla det på eh, För att få igång något. Ja, alltså så så känns det att När man pratar konspirationsteorier Det har ju fått fått någon klang Att det är, här, att det är galningar mest som mm. tror på sådana och det, Men det så är ju så... så... teorier att... Är det så? Ja men det, det blir väl det för att jag menar Det finns ju en hel del konspirationer Som har visat sig faktiskt vara just konspirationer Och då uppvarar de ju vara teorier liksom <här> Okej, okay. all right en fakta läggs på bordet i många av de här fallen med riksdagsbranden i Berlin och sådana grejer mm. men vi vet ju att det inte var så det var, då, men det var ju en teori ända tills det visade för det, känns, det, det, det, det, det känns ibland som ett sätt att liksom, för, alltså förlöjliga ja, ja. teorier så att de blir så här, men det är en konspirationsteori det är inget man ska behöva lyssna på och tyvärr är det så många som man så här, när man så att, alltså, vissa går ju över gränsen så att ja. man själva så äh, men du, det här börjar bli lite. Så alltså, det blir lätt så, illuminati prat och sånt. Ja. Så att det blir liksom lite väl. Alltså JC's musikvideos och sånt. Alltså, så, ja, alltså, det, går liksom, äh, det blir hemliga, på en nivå som man säger äh, men det här har ju ingenting med någonting att göra. Men det är roliga, roliga ämnen i, när folk rappar om det tycker jag. Ja. När folk Går loss på konspirationsteorier Ja, så, äh, är vi, är alltid är spännande. det har ju spännande. Det väldigt spännande sedan man var liten. Allt sånt där Även om inte jag såhär, är det lika påläst som du säger men, oh, men, men, men men, jag men så så den så grejen är ju så det, det är ju spännande liksom oh. uh. Tror du inte på månbaserna då? På andra ja, men, till exempel. Du tror inte på det här att judiska doktorer Byter ut organen på dig när du sover? Det är ingenting du tror på Nej, jag vet inte, just den är väl <coughs> en... På tanke på att min dotter vaknar så Nej men hon är utbytt för länge sedan ja, okay. Hon är en robot Jag bara tänker en grej om, dig, om äh, äh, Detta Med min egen nyfikenhet Det kan ju inte jättemycket att göra med jag har skett Palme eller Palme Men om man jämför Ni, ni Luke Troop rockers ni, Eftersom ni kör musik så hela tiden kör, liksom, Släpper skivor regelbundet Och, och kan få med liksom, politiska grejer Medan du då Petter äh, Du har gjort Inopp De senaste tio åren Nästan mm. Ja. Men äh, känner du liksom att du saknat att, att de går loss på lite mer politiska grejer Som hänt om, I rätt många världs har jag hört Så är det att du går in på lite mer politiskt mm. äh, Senare år Medan jag äh, sov bland annat Och sådana här ja. saker Är det liksom äh, Om du hade släppt ett album under de här tiden Hade det handlat mycket om äh, George Bush Och, och äh, sådana saker ja alltså, Eftersom jag släpper så långsamt Så håller jag det mycket mer allmänt Än att köra liksom Enstaka namn Om det inte är det, mm. liksom ah, Nu skulle du vara med på en gästvärldsbrad Då är detta aktuellt ja. liksom Så kan du ta det Fast men... alltså, George Han... Bush var ju ändå åtta år där som du... Ja men jag har prat, pratat om honom Men det kan lika gärna jag, prat, jag har gjort låtar om det Men det handlar inte specifikt om honom Det handlar om mm. krig Och krig har i princip alltid samma skäl mm. Och det funkar på precis samma sätt Och har alltid gjort mm. Så att det, det, det är lätt att säga Ja det är Irakkriget Ja men det kan lika gärna vara något annat, något annat krig liksom. Så mm. det är, mycket av de grejerna är så enkla Att köra mycket mer allmänna saker om liksom. mm. och Vi har haft en till och med diskuterat det där Att det blir lätt lite allmänt mm. eh, Tyvärr Jag tyckte Mårten gjorde bra ifrån sig Med den här folkmordsmiljonären till exempel Där man för en gång skull fick en mer Tydlig Liksom Och det där är, och är svårt och det är liksom, För mig det är för mig kanske det svårt För att jag inte tillräckligt påläst Jag känner mig inte alls som att jag liksom skulle kunna debattera fast man behöver inte vara påläst för att göra alltså, vi var inte pålästa när vi gjorde jag själv planer. nej, men jag tror inte vi hade gjort den heller på det sättet, som sagt alltså... men sen kanske när, när ni kör på svensk också att det är lättare att vara då. det är det ju också men äh, jag vet inte, det, det, man hamnar ju lätt på så här lite mer filosofiskt plan mm. när man pratar och när man sitter och funderar och när man skriver och så, och det kan ju vara lite trist mm. samtidigt som det faller sig naturligt och vi, har, vi, har, vi har snackat om det lite grann, men vi har inte tagit det så mycket längre. Än att vi, ja. Nej, för när vi skriver så skriver vi ju ändå det som kommer naturligt. Liksom det, man kan tycka att ja, jag skulle vilja skriva mer på det sättet, men mm. sen när man väl gör det så blir det inte att man skriver på det sättet för att det är inte så som man är. Nej. Mm. Men vi är väl inte så... Drastiska och svartvita Alltså det är därför de låtarna Blir lite mer humoristiska För att så här, vi fattar ju att så här, Det vi säger är jävligt sjukt liksom, Men så här, det är kul ändå att säga det någon gång Men det är inte så ofta ja, Det är, är lite, lite synd den kanske så, Och det är ju, det det är ju fint att man liksom upprör, så, När man upprör De gånger vi har fått liknande grejer när det varit, Som på vår förra engelska platta Den låter som heter On Repeat När i videon Blandas bilder med Jimmy Åkesson Och Hitler till exempel Just, det var ju många Men då som krävdes upprörde. ju typ videon kan man säga det. Ja, det Så kan man låten säga. i sig hade inte upprört på Nej sätt. och sen så blev det väl att typ så Aftonbladet skrev att det upprörde Och då upprörde det ännu mer för att det fick exponering Och, så och då tycker man ju, alltså då är det en annan känsla För där känner jag mig mycket mer Det är ju en grej som man på något sätt Helhjärtat står för mm. Mm. På ett annat alltså palme är ju mer att liksom att det är, en, det är ju en hemsk bryg liksom. mm. Så, alltså, så det, det blir ju lite mer på ett uh, Skämtsamt plan Eller, så Alla som hör den låten hör ju att det inte är på allvar mm. Medan en låt som till exempel Ron and är en låt som är på riktigt allvar mm. så. så det blir lite Det är lite olika Men hur känner man men Det finns ett allvar i Palma också Och det är ju det att sätta Sätta saker i relation liksom Visst, ja, jo, det är ju jävligt så är det. att en person har dött Men såhär Hur många dör inte hela tiden På grund av det folk som han gör. Mm. Ja, absolut. Visa baksidan lite. Mm. Mm. Mm. Ja. Jag tycker det är en fantastisk låt ni gjort. Och jag är väldigt glad att uh, ni kom som gäster. Tack så mycket. Måten, Mattias, Peter. Tack så hemskt. Om sluten bara visste det var Lotrupp-terrorister som sköt av för tolv långa år sedan och hårt sedan. PNC Mattias och Måten!